Zergatik Euskaldun oso batek izan behar berdu berbalaguna. Izat esberbalagunean euskara praktikatzea sustatzen delako eta hori ez da bakarrik ikasleak egin beharreko gauza bat. Eh euskaldun oso batek ere badauka behar hori bere herrian euskaraz bizitzeko eta hori sustatzeko badago egitasmo hau. Gainera euskaldun oso batek lagun ditzake besteak ikastenari direna, edo duela urte askoa astu dutenak euskara edo lagundu al ditu beraien Euskara recuperatzeko edo ikasteko prozesuan. No? Eta Euskara ikasten ekastenarien batek, zergatik eh, partartu beharko luke? Bauek arrazoi batzuk izan ditzakete. Azteko eta gehienek izaten dutena izaten da e, klasean egindakoa praktikatzea gero azterketa bat gainditzeko edo beraien lanean erabiltzeko. E, beste arrazoi bat izan daiteke e, benetan ikustea beraien herrian Euskaraz bizi daitekela eta jende harremantzen dela euskaraz eta bueno, ta gero bakoitzak ba, izan ditzake arrasoi pertsonalagoak, ez? Ba, semealagekin hitz egiteko edo bikotearekin harremana euskaraz izateko eta ez beti gastelaneaz, arrasoi desberriak egon daitezke. Eta ba, dago ostepo nabarmenik taldeak osatzeko orduan, ba, ostepo bat barakaldun izaten da lehen aipatutako euskaldun osoak eta ostepoak dira Ez daudelako, oso gutxi dagoelako eta horren beharra sentitzen dugulako, beste ostopo bat izaten da e, ordutegien arabera egiten behar direla taldeak askotan eta ez e, zaletasunei e, e, begira, baizik eta disponibilitatea begiratu behar dugula eta horrek askotan mugatzen gaitu eta beste ostopo bat taldeak osatzeko eta talde horiek harremantzeko eta ekintzak egiteko da e, diru falta. E, Egintasmoa ez dagoela diruz lagunduta eta horrek mugatzen gaitu denbor aldetik eta dedikazioa aldetik ba, ezin diogula eman nahi duguna. No? Eta proiektuak, berbalaguen proiektuak, zere ematen digudo, zere eman dizaiu, dizaiukegu barakaduko euskaldu noin? Ba, nik dut batez ere gure helburua zein den ikusita elburua berea ematen digu lau da, sortzea. Euskaldun honarteko sariak sortzea, E, Zaletasun berak duen jendearen arteko sareak sortzea, ez? E, Benetako Euskaldun mugimendu bat ikustea, eta Euskaraz bizi daitekela e, errealitate bihurtzea. Ez izatea bakarrik utopia bat, ez ez nibara kaldokoan naiz, Orduan duan ni herrian ninaiz ez, ez dudala Euskaraz egingo, ba, hori ez, ez da egia. Gero eta jende gehiago egiten du, eta nik uste dut proiektu honek hori islatzen duela. Eta mm -hmm. bestelako horiek epatune duzu? Bueno, ba aipatzea egitasmo hau eskerralde osoan e, e, badagoela edo existitzen dela, eh sextagon ere existitzen da, sextago izan zen lehenengo herria eta horretan ere aurten martxan jarriko da Guraso lagun proiektua. Guraso lagun proiektua existitzen da portun eta sextago izango da bigarrena horretan, hasiko gara bi edo hiru ikastetxetan eta horretan egingo dena izango da e, Guraso eta semealaben arteko harremanak euskaraz egiteko E, ekintzak sustatu eta taldeak osatu. Eta horretaz aparte gero, ba, animatzea jendea batez ere Euskaldun osoak, ez ikustea proiektu hau ikasle, ha ah, bai hau Euskalte giradoan jendearen proiektu bada, ez hau guztion proiektu bada, eta animatu nahi dut Euskaldun osoen komunitate hori gurera etorri eta parte hartzera.